Зайця, що перестрибнув дорогу і сховався в траві на кладовищі. Я кинувся за зайцем і відстав від матері. Біля стежки, що вела через молоде жито, на клинку поля до ближнього яру, мати зупинилася, піджидаючи мене. Уся в сріблястому сяє зір. Вона, здавалось, не торкалася ногами землі, неначе небо, що прихилилося до мене, коли я...